Milí bratři, milí sestry, toto pravý hospodin uděl Izraele svého lidu změním. Oni znovu vybudují spustošená města a osídli je. Vysadí vinice a budou z nich pít víno. Záloží zahrady a budu z nich jíst ovoce. Tyto verše z proroka Amose jsou pozadím, když evangelista Jan vyprávěl Ježíšovi vystoupení na kanajnické svatbě. Budou z nich pít víno. První ze řady znamení, kterými Ježíš zjevil svou slávu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 toho, toho živejšího veleřiši, která obsahoval 11, 12 kmenů Izraele, tedy toho víte větší části Izraely. A bylo to dobrá doba, doba blahopytů, rozvoje země který ve mnohem zastíněl ty doby krále Davida nebo Šalomůna. Nesmírný blahobyt, ale měl to také z ty mé stránky. A toto vedlo k tomu, že Amos už v osmém století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 Obilní zadinu. To jsou ty stiny, stránky toho blahobytu. Třeba, kdybychom to měřili rostem produkci, rostem národního produktu hospodářského, tak bychom řekli, no, vede se to dobře, ale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 z Kréty až do svaté země. A Aramejce, ty nepřátelé na severu, dokonce také přivedl Skýru. Jak to? Je to konec smlouvy Izraeli s hospodinem? Prorok Amos nemluví o smlouvě. On používá jiná slova, On hlavně mluví o země a mluví o starých slibech, který přes proroka Nátana kdysi si dal králi Davidovi. Nátan Davidovi řekl, tvůj dům a tvé království budou před tebou trvat na věky, tvůj trůn bude navěky upevněn.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 a žádný kaminek nepropadne na zem. Tak to přesání. toto země třesení je jako přešeto, jako třídí Izraele. Snad tam něco zůstane. Chrám Betel už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 Nenechali pochyb na tom, že tady izrael svůj záslíbený prománil. A že potkat Boha znamená potkat soud. Není to teda jenom varování. A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 a není budoucnost, naděje. Dokonce nový slib již nikdy nebudou vykořený ze své země. To obnovení restauraci. Když si ten prorok Natan sliboval Davidovi, že upevní jeho dům. Tvůj dům a tvé království budou trvat nevěky. Teď tady čteme. ale přecházíme dny, když znovu vystavím stánek. Stánek Davidov. Není to totež.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 Svým způsobem, ano, připojují se tam dokonce všechny ty národy, které patří tehdy k Davidovi Vel Veleřiši. Boží plán s tím zničeným neskončilo. Hlásí se k Izraeli, i když nejdříve.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 dokáže jen Bůh. To nadšení po návratu z exílu, milí bratři, milí sestry, bylo poměrně krátké a další vývoj dějiny Izraely spíš směrovalo dolů. Čím dále, tím méně moc tato malá země, ty jeho obyvatelstvo, měly. Ale ta naděje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 budou také sklízet. Nepřijdou o své práci. A ti, kdo budou sázet víno, ho budou sami pít. Toto je vyhlídka v těch mesiářských poměrech. Tak když Ježíš zavítá na tu svatbu tak byla opravdu otázka, co se tam bude dít. Někdy víno končí, to je normálně, to není žádná chyba toho, toho novomandželů, že to špatně organizovali, to svatbu. Ale to, co můžiš přinášit k nám, to je víc, než lidé dokážou, to je víc, než si můžeme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 z kterého se můžou třeba učit. Ale Bůh nějak nenáviděl ostatní národy. Dokonce se stala o kusitech, dokonce se stará o největší nepřátelé nepřátele o pěleštejci. A chce, aby všichni došli k té velké naděje. I ty pohany, které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 ještě dalších příležitostí. Znamení tam jsou, teď je na nás, abychom ji viděli, poznávali, abychom slyšeli na Boží slovo, na nadějná slova, které ze nejstarší doby doznívají až k nám. Amen.